E levanta a mão aí! Vai, mulher! Vai, mulher! Vai, mulher! Vai, mulher. Nascido, nascido no mesmo detido Eu soltei o meu grito o um grito de humilde... Ah! Sou mais um diamante Retirado do meio da lama Agradeço a Deus por ser escolhido no meio de um montão Agradeço, vovó, agradeço você, o bastião Brilha em mim, sol, vai, desce o champanhe Tentei no futebol e quem me levava era minha mãe No e um campinho cheio de buraco, sem chuteira, vestindo sapato Era bravo, era bravo, era bravo Um menininho muito pobrinho que só sabia pensar em bumbum Muito aqui que não olhava de jeito nenhum Hoje em dia um menino cresceu E já o bumbum Joga o bumbum Graças a Deus Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui De todo o coração Se não fosse vocês Não existiria nego do Borel Sabe por quê? por ano, ano retrasado esses dentes aqui que vocês estão vendo ó era tudo podre e ninguém conhecia o Nego do Borel e hoje o Nego do Borel tá pro mundo tá pro Brasil tá pra todos, sabe por quê? porque vocês permitiram se não fosse vocês eu não seria ninguém Então, quem acredita que o melhor tá por vir? Quem tem fé em Deus levanta as duas mãos Levanta a mão, levanta a mão e vem comigo ó oh. Olha só como eu vou te dar Olha só, eu tô bem de vida. Olha só, a mercedes bem Olha só, olha a Capitiba Olha só, eu tô aqui Olha só, só tem mulher boa. Olha só, a minha coroa Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Olha só, como bom Olha só, eu tô bem de vitória só, a mexer desvem. Olha só, olha a capitiva. Olha só, eu tô gritador. Olha só, só tem mulher boa. Olha só, a minha corou.